На очах занадтого історія грала дійство, чітко невизначене за жанром. Трагедія оберталася дурнуватою комедією якогось мухоїцького музично драматичного, драма фарсом спокійниками. Питання друге хто режисер подій? На наївний погляд, буцім не керованих стихійних. Хто формує у людності потрібну думку певним добором фактів? Відповідь. Передусім телебачення газети по А хоч це дивно, не ті, хто їх купив. Бо всіх купити неможливо. Завжди знайдеться якийсь ще некуплений хтось у ще некупленому виданні і принесе свою банюшку на дьоготь. Хто зробив у Москві 90-х Жиріка, Хазбулатова, Рудського, а врешті Єльцина? Вони. Світив вусами якийсь Рудської на телебаченні. Карбувався і в свідомості електорату. Зник. Чао, бамбіно. Знову засвітився злодійкуватим губернатором. Постав з попелу. Був такий собі хазбулато у ящику цілодобово? От тобі і персоналізм. Зник? Бай-бай, прищики? Висновок? Для публічного політика усі жанри гарні, крім невидимки. Падай у річку, вилазь на танк, ковтай вогонь, відкусюй супротивникові вухо, позуй з папою римським і з римськими повіями, роздавай на площі слонів. Аби усі скидались як на пароль. Той самий. Життя спростувало всі постулати Хуліянова А В. Першого. Крім одного, який спростувати не може ніхто. Бо нехтувати ним нерозумно і нерозважливо. Питання. Який це постулат? Відповідь. Вчитися, вчитися, вчитися. Висновок – вчись, видлубуй і свого та чужого досвіду смальтові дрібочки закономірностей, аби вірно їх укласти згодом у свою життєву мозаїку. Так потроху складався катехізис занадтого, де відповідями на всі запитання були «Цинкуй за базаром, світися, вчися». А врешті прокинулися… Змуркітливого сну його доля потягнулася пухнасто і глянула на свого пещеника. «Мій мазунчик, мій дуся, бомж». М'який хвіст роздратовано смикнув по боках. На першому ж мітингу, які десятками зароїлися в столиці, занадтий увімкнув усе своє аленделонство і на ранок прокинувся знаменитим, принаймні засвідченим, бо доля підігнала саме до цього майдану ПТС, тобто пересувну телевізійну студію. І мо, занадтого, що ж ми за одні, пішло в народ. Примітка, мо від французького слова, що означає гостре слівце. Що ж ми за одні? За для справедливості ще раз оприлюднимо першого автора афоризму, що надихнув занадтого. Кажуть, був такий історичний факт. Ніколай І завітав до церкви, побудованої коштом Івана Мазепи, де за каноном славили засновника храму. Ніколай запитав священника – чи анафемствують тут того самого Мазепу, відлученого, як відомо, від церкви? А як же, була відповідь, одразу після «многое лєта». Що ж ви за народ такой?» – у захваті вигукнув самодержець. Позаяк тоді борунився час не відповідей, а запитань. Ніхто не змикитив назустрічне. А ти хто такий? Себе занадто і завжди оцінював Тверезо, проте бачив, що він, такий як є, набагато кращий від решти, чесніший, беручкіший, моторніший.